314. Religia bon, confruntări și sincretism. s a pus pe drept cuvânt întrebări asupra motivelor care i-au făcut pe istoricii tibetani târzii să oblitereze religia veche, ale cărei nume însuși g a dispărut și să-i substituie o religie bon a cărei fermare constituită trebuie urică până spre secolul al XI-lea. Din partea cronicarilor Bonpo, Po, lucrul este de înțeles. Ei erau fără îndoială pregătiți să dea o versiune care să le ridice prestigiul, conferindu-le cea mai respectabilă vechime. Nota 6. Într-adevăr, budismul nu putea să admită sacrificiile animale, a umane, dar mai ales concepția unui rece zeu care menține ordinea universului, credința în nemurire, într-o viață fericită după moarte, concepută după imaginea vieții terestre și valorizând-o deci pe aceasta, nu lăsa niciun loc principiilor fundamentale ale budismului, impermanența oricărei existențe, inclusiv a universului, suferința legată de existență, transmigrarea, samsara, retribuția inelucrată a faptelor în această viață sau într-o alta, karma. Pe de altă parte, idealul prezentat de g. G. g era un ideal de dreptate socială, de fericire umenească și nu de desăvârșire morală. Închei nota! Este greu de descris religia Bon, înainte de a fi prezentată propagarea budismului în Tibet. Aceste două religii s-au ciocnit de la început influențându-se reciproc. Fiecare pe rând a fost ocrotită ori persecutată de suverani. În sfârșit, începând din secolul al XI-lea, Bonul modificat, Aghiar Bon, a împrumutat doctrina vocabularul și instituțiile la maismului însă e sigur că ritualiștii, ghicitorii și vrăjitorii bonpo Po operau în Tibet înainte de pătrunderea la misionarilor budiști. Pe de altă parte, a prezenta Bonul în acest moment al expunerii noastre ne permite să apreciem mulțimea și importanța elementelor străine care au contribuit la sincretismul religios tibetan. Într-adevăr, cel puțin anumite categorii de bonpo mărturisesc o origine exotică. Potrivit tradiției, bonul străin a fost introdus din Zhangzhung, sud-vestul Tibetului, sau Tazig, Iran, ceea ce pe de o parte face probabil influențele indiene și nume și vate, înainte de pătrunderea budismului. Cele mai vechi documente atestă prezența a diverse clase de bonpo, ritualiști, sacrificatori, ghicitori, exorciști, etc. Nu e vorba înainte de secolul al XI-lea de o organizare unitare și bine articulată a tuturor acestor specialiști ai sacrului. Printre instrumentele rituale notăm eșafodajele menite să prindă demonii și mai ales toba de tip șamanic, care permite așadar vrăjitorilor să urce la cer. Turbanul de lună, semn specific pentru Bonpo, a potrivit tradiției să ascundă urechile de asin ale întemeietorului legendar al religiei Bon. Ni Nibo Amănunt prețios care îi trădează originea occidentală, este vorba într-adevăr de tema lui Midas. Alături de alți specialiști ai sacrului, Bombo îi pe suveran și pe șeficanurilor. Acești preoți Bompo jucau un rol însemnat la funeralii, în primul rând la funeraliile regale, călăuzau sufletele răbosaților spre lumea de dincolo, erau vestiți ca fiind în stare să evoce pe mor și să-i exorcizeze. Alte documente mai târziu prezintă în plus diverse cosmogonii și teologii, sau chiar speculații metafizice mai mult sau mai puțin sistematizate. Influențele indiene, în special budiste, sunt manifeste. Aceasta nu implică inexistența prealabilă a oricărei teorii, foarte probabil aceea dintre bon Po, care erau speculativi, teologi, mitografi, genealogiști, coexistau de multă vreme cu ritualiștii și vrăjitorii. Autorii bon Po, târzii, povestesc istoria sfântă după cum urmează. Întemeitorul religiei bon ar fi fost Shenrab Mi Bo, omul preot Shen, desăvârșit. Nașterea și biografia lui au ca model viețile lui Sakyamuni Muni și Padan Sambava. Asupra acestuia vom reveni puțin mai încolo. Shenrab a hotărât să se nască într-o țară de la Sfințit, Zhang Zung sau Persia. O strălucitoare rază de lumină a pătrus în chip de săgeată, simbol pentru semeni virile, în ceasta capului tatălui său și o rază de lumină roșie simbolizând elementul feminin sângele, a intrat în tâmpla mamei sale. După o altă variantă mai veche, Shen Rab însuși a descins din palatul ceresc în cele cinci culori, adică în curcubeu. Preschimbat în pasără, el se așează pe capul viitoarei mamei și o rază albă și alta roșie țâșnesc din organul său genital și pătrund prin în trupul femeii. Nota 7. Potrivit Tibetanilor, în clipa conceperii, sufletul pruncului intră prin sutura frontalis în craniul mamei. Și tot prin acea crăbătură, sufletul omului părăsește trupul în clipa morții, închei nota. Ajuns pe pământ, Shenrab se luptă cu prințul demonilor, îl urmărește și supune cu puterile sale magice pe toți demonii pe care îi întâlnește. Ca semn al supunerii lor, aceștia îi dăruiesc gajurile și formulele care conține esența puterilor. lor. Demonii devin astfel pasnicii doctrinei și tehnicilor boni. Nota 8. Același motiv se reîntâlnește în biografia legendară a lui Padma Sambhava, Acolo, maestrul budist supune zeitățile bon. Închei nota. Aceasta înseamnă că Shenrab dezvălui credincioșilor bon poru căciunile destinate a fi adresate zeilor și cele magice de alungare a demonilor. După ce a întemeiat religia bon în Tibet și în China, Shenrab se retrage din lume, practică asceza și la fel ca Buddha atinge nirvana. El lasă în urmă un fiu care vreme de trei ani îi propagă doctrina. În general, personajul legendar Șenerab e considerat creatorul sistemului doctrinal Bon, în sensul că a adunat și o o masă considerabilă și contradictorie de datini, rituri și tradiții mitologice, de descântăce și formule magice, nu atât de texte literare, căci acestea nu existau decât în mică măsură înaintea sa. Canonul Bon se constituie începând din secolul al XI-lea prin gruparea textelor socotită a fi în vremea persecuțiilor inițiate de regii budiști și regăsite din nou mai târziu. Nota 9. Temă mitică, abundentă, atestată în Orientul Apropiat și în lumea greco-romană în epoca elenistică în India și în China. Ceea ce nu exclude însă de altfel ca un anumit număr de texte să fi fost într-adevăr ascunse și apoi regăsite după trecerea persecuțiilor. Închei nota. Forma lui definitivă datează din secolul al XV-lea, când s-au reunit textele atribuite lui Shenrab, socotită a fi tradusă din limba țării Zhangzhung în cele 75 de volume din Kanjur, iar comentariile lor în cele 131 de volume din Tanjur ca în jur se scrie K-A-N-J-U-R. Clasificarea și titlurile acestor lucrări sunt în mod vădit preluate din cabonul bonul la maist. Doctrina o urmează îndeaproape pe cea a budismului, legea impermanenței în actelor care zâmilesc ciclul samsara. Și pentru Bon, ca și pentru budiști, scopul este trezirea, starea de Buddha, sau mai ales forma mahaianică a acestuia, vacuitatea. Nota 10 în plus, religia bon preia teoria bodhisattvilor și aceea a celor trei trupuri ale lui Buddha. În panteon, în de deosebirilor de nume, numeroase șiruri de zei și demoni sunt comune ambelor religii. Închei nota. La fel ca la budiștii vechi, adică la discipolii lui Padma Padmasambhava, doctrina bon este alcătuită din nou vehicule sau cări. Padma Padmasambhava se scrie P-A-D-M-A-S-A-M-B-H-A-V-A. Ultimele trei vehicule sunt identice în cele două religii. Primele șase prezintă multe elemente comune, dar la Bon po, ele comportă în plus numeroase credințe și practici magice specifice. În scrierile Bon sunt atestate mai multe cosmogonii. Între cele mai importante cităm facerea lunii, pornind de la un O primordial sau de la modularele sfârtăcate ale unui gigant antropomorf de tipul purușa, temă păstrată în epopea lui Jezar sau în sfârșit ca operă indirectă a lui Deus Otiotus, sus din care se ivesc două principii radical opuse. Influența indiană este evidentă în primele două cosmogonii, dar... După o a treia, la început, nu există decât o potențialitate pură între ființă și neființă, care își dă însă numele de cel creat, stăpânul ființei. De la acest stăpân emană două lumini, una albă și alta neagră, care nasc doi oameni, unul alb și celălalt negru. Cel din urmă, iadul negru, asemănător cu o lance, este întruparea neființei, principiul negării, autorul tuturor relelor și nenorocirilor. Omul cel alb, care se numește pe sine stăpânul ce iubește existența, este întruparea ființei și principiul a tot ceea ce este bun și creator în lume. Grație lui, oamenii se închină la zei și zeii se luptă cu demonii și cu reprezentanții răului. Această concepție amintește de teologia zurvanită, transmisă probabil de maniherenii din Asia Centrală. Să subliniem încă o dată caracterul sincretist al religiei Bun, religie atât de tradițională cât și modificată. Așa cum vom vedea, la maismul reia și dezvoltă același proces. În epoca istorică, sincretismul pare să caracterizeze activitatea religioasă a geniului tibetan.